У вікні ще оглянулася востаннє. Що ще? Голос лишився. Як сиділи випивши, хіба їм багато було старим, спитала Олянка. Так і признайся, ти зусі зміняв, як у тій же Германії був чи де там? Він і признався, як у Германії – ні, а пізніш – єдин раз. Та я жінка Улясю, мені життя врятувала. А я ні, сказала улянка. Ти кої мали за життя двох чоловіків. Тебе й ти, Моша. Тамечки в Сибірі, начальник лісопосплаву кленці підбивав. Такий і блага для мене дітей обіцяв. Озолотить, казав. А дніто казав, ще далі на сівір за полярний круг запроторить. Хай, думаю, бо ж там десь смій і між. Крепко його полюбила. Не відпустило. От яка біда Яйську. А де він, Тиміш? Умовкла, Дивилася, мов, саме він. Яків знав щось таке про Тимоша, про весь оцей світ, чого інші не знали. Ніколи не бачив Яків такого болісного погляду. Вже як до старості діло йшло, Сталася з Яковом дивна предепенція. Якось вранці вставав і бачив, що село огорнуте туманом. Осіннім, зимовим чи весняним відразу виникло у нього нестримне бажання йти в той туман, розчинитися в ньому в цій сірій густій масі. Спершу опирався, а потім і перестав. Він вирушав у туман, брів крізь туман, і здавалося, що йде не просто так, а має стріти тут когось знайомого, кого він не міг здибати у звичайному житті своєму, Зосю, бідних своїх доньок, тих, з ким служив колись, з ким ділів біду і горе Німеччині, зрештою, когось такого, кого не міг зустріти в звичайному житті, неогорнутому туманом. Може й теску свого апостола Якова. Іноді щось вважалося, щось бовавніло. Бурмотіло, стогнало, промовляло зовсім поруч. Але то були або дерева, корчі, пеньки, або взагалі нікого не було. Обриси знайомих розставали, мов би ті, кого прагнув побачити, втікали, не хотіли з ним спілкуватися. Часом хмарина набігала. Здавалося, що себе молодого стріне, а може удвох з улянкою цизосою. Не стрічав, хоч обриси чиїсь Виступали, таке виступали. йшов і війшов, ішов. Часом доходив до лісу, який тепер відсунувся далі от села. Бо ж заболочені ліски, ружки. Лісострівець, урочище серед болота. Гайки з'їла меліорація. Прямував уздовж лісу і річки мережки, що ліс огинала. Раз побачив крізь туман коня. Здалося, то його червоний. Поспішав, аж упав, об щось перечепившись. Але кінь виявився сірим, скосив на нього око, як підійшов близько, форкнув і тихо заіржав, як уже відходив, щоб брести далі. Мій коню пробурмотів яків до чужого коня, здається, Петра Якулового, сусіда через три хати. Коник умій. Може, той гицель забув про свого коника, лишив на холодну осінню ніч у полі? Якову на мить здалося, то він став конем, самотнім, всіма покинутим. Він пішов далі, потім, зачувши знову іржання, вернувся, взяв коня за гриву, відчепив ленцюга від вбитого в землю кілка, повів коника до села. Потім спам'ятався, що можеш... Петро тільки ото вранці коня вивів на пашу. Що йому до чужого коня? Приторочив коника в іншому місці. Ще раз провів по холодному крупу. І тут йому нестерпно захотілося додому. Вкотре вертаючись, давав слово, що більш отак не ходитиме. Хоч і знав, що порушить те слово, що воно тико до наступного туману. Тепер зимовий туман облягав хату. Яків розумів, те по сірій пелені за вікном. Звестися вже не міг. Місяць скоро буде, як ноги не слухаються. Вчора приходив Гандрій. Скаржився, що його Олька змушує до Віки вернутися. Віка хороша жінка, нічого не має проти. Але ж він любить Валерію. Не може себе силувати. Не можу, тату Якове. «Дістань, оно там, у миснику, шкалик з горілкою», – сказав Яків. «Троньки вип'ємо, тому порозумніше їм обоє». Випили. Настойка пропекла нутрощі. Поплив світ, хата. Щось сказав Гандрій. Було тепло і затишно. Як у тумані, тільки теплому. «Таке гарна жінка Віка», – казав Андрій. «Гарна і добра. Може, є справді кобель, га, Тату Якове». Як мовчав. Туман виріс, оповив цілу хату. Туман вчорашній і теперішній. «Я найбільше шукав у тумані Оленку», раптом подумав Яків. «Вона ж мала прийти. Могла й заблукати. Я мусив її стріти». «Дідусь у мій рідний», почув голос. Дитино моя, зараз встану». Не міг устати. «Хіба на лікті звестися?» Дивився в на вікно. Здалося, Туман бере на руки хату, Несе кудись. «Тату, то ви мене чуєте?» То вже Андріїв голос. І сміх Ольки. Я прийшла, таточку, до Андрія І через усеньке село Гнала назад до Вікторії. Вітака не знав, що робити. тепер я йому Не спущу. «Що йому до них?» Вони десь там блукають в тумані. Чогось шукають, як і я. Раптом подумав Які. Ні-ні-ні, діду Якови, сказав хтось.